серед яких ненависть посідає не останнє місце, за умови майже повної ізоляції від оточення і постійного тиску злиднів. Що ж я хотів сказати? Ага, за таких умов у голові частенько формуються процеси, які збуджують глибинні, до певного часу дрімаючи вогнища патології і гей – Обережно з моєю правою ногою. Мовчи, бо зараз направду кину. Не кинеш, я тебе знаю. За всіма канонами науки з тебе мало вирости якесь страхопудало з купою комплексів, які походять від незе ретху, незреалізованих потаємних бажань. О, як тіло любить горизонтальність, а де ковдра? «Отямся! На дворі 35 градусів! Я не такий загартований, як ти, до речі, про гард! У тобі таке злиденне існування загартували риси, які давним-давно вимерли, Ти цей, як його, останній з динозаврів того, ну, спілбергівського періоду. Динозаври жили у юрському періоді. Ну, яка різниця? Чоловіче». Прошу. О, у тебе навіть мова патологічно правильна. А якби я не бачив, як ти по-аристократськи споживаєш їжу після тижневого голодування. Здаюся. Тримай свою ковдру. Так би зразу. Про що я? Про шизофреників. Ага. Щось ти нині підозріло, мовчиш, хр-хр. Андрій відійшов до вікна. На нього алкоголь подіяв м'яко, обволікаюче, визволив, що що давно з скіпкою у грудях і не давала спокою. Цікаво, що б сказав його друг, коли б довідався, що він замислив. Йому десять. Він розуміє, що треба якось діяти самому негайно. Не можна сказати, що мама нічого не робить. Вона розпродує все, що можна. Квартира порожніє у темпі швидкісного потяга. Моторошне відлоння оселяється по кутах. Якось просидівши на розкладному кріслі єдині речі, що залишилися від меблів у його кімнаті, кілька годин нерухомо, він встає, витягує із підстосів зошиті в книжок під стіною чистого аркуша, знаходить косень олівця і починає писати. Коли він покаже написане мамі, вона розсміється, потім заплаче і подере аркуша на клапті, ти нічого не розумієш. Я збираюся знайти справжню роботу, а не продавати себе у рабство, як всі решта. На тому аркуші було написано «Робота для мами». Дві крапки. Пункт перший. Дивитися за дітьми, як сестра Володьки з паралельного класу. Друге. Поїхати до Польщі або до Туреччини, а потім продавати товар у нас на критому ринку. Третє. Мити посуд у Токарчук і Ко, де колись був хлібний, а тепер відкрили бар і шукають посудомийку. Він знову сідає у крісло, сидить так до вечора, тоді встає і йде до мами. «Мам!» «А батько має гроші?» «Батько?» Сміхається вона, а у нього всередині все затерпає. «Отак!» «Батько гроші має!» Хочеш почути про свого батька? Сідай і слухай. Я розкажу тобі казку. Тієї ночі він довго лежить на розкладеному кріслі, аж раптом зривається на рівні ноги. Йому вчувається, що до кімнати заходить прабабуся. Він знаходить олівця, витягує нового аркуша, паперу і знову починає писати. Цього аркуша він нікому не покаже. Він сам його порве. На нем и будет написано «Робота для мене», пункт перший,